Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer att vara eran färd Det är tisdagen den 9 juli Och vi spelar in avsnitt 84 Den med hur man spelar MMO ensam till ett bra pris Effortcast är podcasten där vi i rådgångsgruppen Team Effort Pratar om allt som intresserar oss Och med mig idag har jag Anna Hallå Vad händer? Jag har lite sjuk nu Perfekt Jag tror att det är ditt fel Mitt fel? Du skulle kunna vara mitt fel? Du var sjuk först Mm du eh, släppte in det här, den här sjukdomen i, i, I vår värld Jag tycker att du ska leva efter mitt exempel Och göra en podcast ändå Utan att gnälla. Mm. Och eh, ja, det är, väl, det är väl det vi är här för att göra nu idag Ja eh, Har det hänt något kul sen förra veckan? Jag har skaffat mig en tärningspåse Det känns bra Berätta mer jag har, ju haft, jag har ju haft rätt mycket Tärningar till rollspelet mm, um, mm. I en sån här fin Liksom fryspåse, vanlig plastpåse ja. lite, lite hål Och lite så, lite jobbig och full. Men nu så gick jag in på Etsy Och letade upp en fin, en fin liten påse Som hade en, ett kartmönster Och lite sådär Det ser och, väldigt mycket ut som någon har knallat upp sin gamla Karta från något äventyr Och sen gjort en påse av det ungefär mm. Jag gillar den, den är väldigt stilig Nästan lite fyrkantigt så där när alla tärningar ligger inuti. Du har ju heller inte liksom en eller två tärningar. Du har ju 120 tärningar eller någonting. Vad är ett kilo tärningar? A pound of dice. Pound är kanske lite mindre, lite mer, lite mindre. För man väger så många mer pounds än kilo. Ja, det kanske är. Ja, svårt det där med. Ja, men faktiskt Jag har läst en bok. En Doctor Who-bok. Ja. Som uh, heter så mycket som uh, Only Human Being Human, Only Human tror jag Only Human Ja, uh, Skriven av uh, någon snubbe som heter Gareth Roberts mm. Som är en författare och, och också en manusförfattare Som har skrivit en del Dr. Who avsnitt också mm. uh, Till exempel Shakespeare Code, Unicorn and the Wasp uh, The Lodger, Closing Time uh, Fyra bra avsnitt, också Planet James, of the Dead uh, James Corden-avsnitten ah, Planet of the Dead, som, som då ja, Han skrev med Russell T. Davis så Det är nog därför den är dålig Det är därför den är The Lodge och dålig. Closing Time är ju fantastiska tycker jag Jag älskar väldigt är väldigt mycket bra, ja. uh, Unicorn har jag sett Unicorn har jag sett en eller två gånger, jag gillar väldigt mycket Det är den där uh, Donna och Doktor springer runt och leker med Agatha Christie. Ja, precis. Det de skissar varandra också på grund av att de uh, I'll shock you. Precis, uh, för att det måste ju ske någon gång under säsongen. Mm. Um, Shakespeare-kodet en gång, men jag kommer ihåg att de använder typ, Wingardium Leviosa eller någonting för att uh, rädda alltihopa i slutet. Uh, ja, typ. Och det är några häxor med yes. som pratar om Doktorns namn. Någonting att C, The Coral eller någon... Ja, något sånt där. <laughs> Vänta, jag, jag kan läsa det här. De heter The... Carionites. Carionites. Yes. De pratar om att hans namn är Action The medusa Cascade och sånt där. Yes. Eh, boken är, handlar om Nino Doktorn och Rose och Captain Jack. Eh, som eh, får nys om att det bor. Eh, det, det är en, en neandertalare som springer runt i nutida Bromley Bromley. typ. Eh, och de tänker det är, så ska det inte vara. Nej, stack, <laughs> och sen så stacken ja, så blir ett litet äventyr med. Eh, Människor i framtiden som åker tillbaka, bakåt i tiden. Men människor i framtiden har tydligen eh, slutat känna saker, för de, de tycker det är jobbigt. De, de har en massa. De har, de har någon slags pryl bröst och igen där de kan knappa in så här. Vilka känslor de ska känna. Ja, ah, det, det är lite som de i. Eh... Gridlock som har plåster som gör att de har olika känslor. Det är faktiskt väldigt, väldigt så. Eh, det är faktiskt väldigt så. Jag, jag tror att de har plåster också. Men det, är... det är ju en ny, ny, ny, ny New York. Ah, precis. Fast, ah, ja, precis. Här är det, det, det är någonting annat. Det, det är i alla fall att ah, de här människorna då är väldigt. Ah. Eh, väldigt liksom ah, men de gör vad de blir tillsagda så, det blir inte. Kan... Det går att utnyttja om man då är lite Lite så sådär, så det är en som styr dem allihopa de, de andra bryr sig inte för att vem vem bryr sig Sen händer det saker mm. Sen händer det saker, den är, den är rätt cool uh, Jag gillar Jag gillar Nya väldigt mycket uh, Rose är okej, okay. hon är okej okay här också Um, det, det, är lite, det är lite mer våld Och lite mer typ naket I en bok än vad det är i tv-serien okay. Inte naket så, men jag vet att Rose har på sig Någon slags caveman bikini vid något tillfälle. Uh, Och det är typ uh. Uh, The bad guys bygger en uh, benhög Av alla liken <laughs> som de har dödat. Saker man inte Så det är TV. lite mer så här Om Doctor Who gick på HBO Ja, uh, men faktiskt lite grann Lite grann så uh. <laughs> uh, I dagens avsnitt Av The Effort Coast du cast. du född, du är Så tänker vi oss att vi ska prata lite grann om Dungeons and dragons. Mm. Jag har varit lite lax vad gäller det, men det är så det blir. Fart. Folk är tråkiga och inte vill spela. <laughs> uh, så vi kommer snacka lite grann om det, för vi, ska, vi, för vi ser fram emot att spela. Mm, det gör. Mm. Vi kommer att prata om uh, svotor igen efter en paus. Vi hade ju en liten mörkstund där när vi spelade Neverwinter, men vi är tillbaka. <skratt> <hitt> <skratt> tack vare vår vän är tillbaka till ljuset. <skratt> ja. Uh, i och med det kommer vi också prata om när det hela den grejen med free-to-play-spelet igen. Det har blivit en, en sak, en pryl. Uh, det, är en, det är en del av våra liv nu. <skratt> Precis. Men kan vi inte ta, börja prata om uh, Penny Arcade-kortspel 1, spel 1, Slash spel 1 med expansionen? Ja. <skratt> uh. uh, så vad är det jag pratar om? Um, Penny Arcade uh, Som, om ni inte känner till dem Så gör de bland annat en webbserie Och en uh, Ja, reality-serie Lite allt möjligt, man kan kolla upp dem Om ni inte känner till dem, men yes. de har släppt spel uh, Först släpptes uh, Penny Arcade, The Card Game Gamers vs. Evil mm -hmm. Och uh, sen så kom en expansion Som heter Rumble in Ryle Eller hur man uttalar det Ryle, Ryle, Ryle. Jag, jag tror att de skulle säga Ryle Ryle, mm låter låt vettigt. Ja. Eh, som följde det jag skaffade expansionen innan första spelet, men de är de är liksom man kan spela dem var för sig mm. så spelar inte så står Och eh, vi har kört det här eh, rätt mycket nu. Vi börjar bli rätt bra på det, om säga. Det är rätt bra på att packa upp det i alla fall. Ja, vi är bra på att packa upp det. Vi, vi du och jag har väldigt koll på vad som ska göras eh, och i vilken ordning allt ska tas upp och läggas Precis. ner. Precis. Men hur, vad, är, vad är det för genre det här? Vad, vad beskriver man genren av de här spelen? Jag skulle, jag skulle säga att det är ett brädspel trots att det saknar helt bräddet. Ja. <laughs> uh, för det är ju ett kortspel, men det är ju så att man det är, det är inte poker du kan spela det med en kortlek. Mm. Och det är inte heller ett collectible card game, utan det mm. är så, alltså. Jag skulle rätt kunna se det här att det skulle kunna spelas som ett brädspel, bara att det har inget bräd. <laughs> mm, uh, det är lite strategi och jag skulle säga, eller jag, jag har blivit ledd till att tro att det är likt Dominion Ja, det är det. För det, det har jag kört och ja, det är lite. För de som inte har spelat Dominion eller har spelat det här. Hur, hur ser spelet ut? Alltså när, man, när man sitter mitt emot varandra, vad har man, vad har man mellan sig? Mm. Istället för brädet och alltså. Ja, först och främst så har du i din hand så börjar du med, du har en lek alltså mm. du har en lek med kort mm. som du drar en hand ifrån eh, sex stycken kort som du köper andra kort för de här korten ligger mellan er eh, och kostar olika mycket eh, det du handlar med i Penny Arcade är eh, power och tokens. tokens och de här kan du köpa gröna och röda kort för de ger, vissa ger poäng och vissa ger inta mm. poäng, och de gör lite olika roliga saker. Och så kan du har du tillräckligt mycket av de här. Så kan du köpa bosskort som ger extra poäng. Men, men det som händer är ju liksom att du bygger upp din lek. Um, ju fler saker du köper, desto mer intressanta kort får du desto mer uh, power och. Tokens får du Precis, när du Under spelar din, din hand Så hamnar allting på din discard pile mm, Och när din, din lek ja, Och, och när, din sli, när din lek är slut Så blandar du om din discard pile Och börjar om igen ja. Så på så vis hamnar allting du köper Allting du spelar in i höger Så till slut blir din lek väldigt stor ja. Och då har du råd att köpa fler saker förhoppningsvis mm. Och eh, ens mål är väl gärna Att köpa de här återvärda bosskorten ja. <laughs> eh, Framförallt kanske De gröna eller de guldiga ja. <laughs> eh, Även om de röda inte Fyskan. De röda lite ja, de röda korten överlag ger poäng. Mm. De gröna korten överlag ger någon slags taktisk bonus eller så man kan mm. försvara sig och grejer. De röda korten är också värda poäng i slutet på rundan. Mm. När allting är klart så är de röda korten värda poäng och de gröna är inte det, men de gröna bosskorten är värda mer poäng än de gröna bosskorten än de röda. Ja, precis, sorry. Mm. Gröna är värd mer än röda. Precis. Så det är helt enkelt är att helt enkelt ha så mycket kort som, som möjligt på handen ja. Förutom då de jobbiga Paxbox-korten Och som du nämnde, guldiga kort Vill man också ha, och de kostar både eh, både Tokens och power Det vill Precis. säga både grön och röd Valuta för Exakt. Så då behöver man ha en bra blandning Så eh, För att då inte det här ska bli världens tro mm. eh, som bara eh, så, så finns det en ganska stor Mängd av alla de här korten mm. I grundspelet Uh, gamers, versus, gamers versus Evil så har man röda och gröna kort. Mm. Och man ska ha typ 12 sådana högar allt allt. Alltså 12, ja, 12 olika typer av kort. Och då kan man få vilken blandning som helst av rött och grönt. Precis. Det kan vara 12 röda eller 12 gröna eller sex av varje eller åtta med någon och fyra av någon. Av någon. Mm. Så det gäller att man baserat på vad som finns på brädet, eller ja, inte brädet, då, men vad som finns på bordet. Mm. Så gäller det att man köper Det gäller att lä lägga upp en ny taktik varje runda mm. Och självklart är det chans Då det är att liksom, man drar snöpen i sin hand Men det finns också en viss taktik i att Ja men då vill jag ha den här typen av kort Okej okay, det där kortet finns Och det, när jag har det kortet kan jag göra det här Så alltså, då vill jag göra detta mm. man, man, man får tänka ett par steg uh, Men du kan inte ha samma taktik varje runda Nej, um, eftersom ja precis eftersom varje omgång är olika mm. på grund av korten så får man anpassa sin strategi man spelar också som en karaktär som ger diverse bonusar eller speciella saker så att precis. man får anpassa sig efter det också exakt Ibland är det skönt, man, man kanske har Man kanske ser framför sig att man har en spelrunda Med mycket röda kort Och så får man en karaktär som är jättebra på de röda powerkorten mm. eh, Och då, då har man ju liksom Lite förtur där mm. <laughs> Till alla, alla kort på, på brädet um, Det värsta kortet eh, uh. i, I det här spelet Är ju Headcrabs Ja ah, just det eh, Om man köper en Headcrabs så får man den på sin Discard pile och sen om man lyckas Dra den ur sin lek mm. När man spelar det kortet så måste alla lägga En av de här tidigare nämnda paxbox På sitt huvud mm. eh, Och eh, där ska det ligga Till ett helt varvagott eh, Om man tappat kortet innan dess Så, så får man en, pen, en ja, Då får man den Paxboxen Som ger minus en poäng Precis, och när man, precis eh, varje, för, för varje Paxbox du har på handen Så får du ett minus minuspoäng när spelet är slut mm. Så man vill ha en sån här noll som möjligt Mm Ja, uh, uh, det finns en del sådana kort Och uh, det här spelet ger upphov till mycket skrik uh, Men ändå inte liksom. Det är inte, det är inte som risk där man hatar varandra Allt är väldigt roligt. Precis, det, det, det är kärleksfullt hat På uh. något sätt, och temporärt Det är inte så att det... <gör> Att det håller i sig i flera år Nej, exakt exakt. exakt. Och uh, det är inga pakter Och det går väldigt fort att spela ett spel Det är som uh, uh, vår kamrat Och uh, f, -F kollega Och Team f, -F, -F vän Nick säger det handlar inte om att spela det, alltså, handlar, det, inte om att handla, det handlar inte om att vara roligt det handlar om att spela många omgångar. Ja. <laughs> um, det är väl en ganska bra sak spelet. <laughs> och det är därför det är bra att vi är duktiga på att plocka fram och och tillbaka det så att vi kan <laughs> fylla exactly. hans klav. Exakt, exakt. Um, jag tror inte jag är jättebra på spelet. Jag har vunnit en del rundor. Um, Långsamt fattar man vad man gör Men ibland så blir jag helt paff Över att spelet är slut och att jag inte har några poäng ja, ja, ibland försöker jag vara taktisk Och det brukar inte gå så bra eh, det, Vilket är beskrivningen av mig I alla spel någonsin tror jag Men jag tycker det är kul Jag har, jag har vunnit några gånger i alla fall ja. Så att, mm, jag, jag skulle inte säga att jag är bra på det Jag tror att jag har haft tur Ja, men det är, man måste ha en blandning av ett. Man kan nog inte bara ha tur, tror jag. då ska man ha väldigt mycket tur Ja, det är sant Med tanke på att alla andra brukar försöka mm, mm. <laughs> Men ja, det är, ja. skojspel mm. um, Jag kan tänka mig att Ramblin Ryle really var billigare eh, Det var lite billigare, tror jag men... Jag kan tänka mig att man skulle kunna skaffa det först Mm. Om man vill pröva, liksom Men det kanske inte är jättestor skillnad på det Jag tror man får mer spel om man köper Gamers vs. Evil ja, Även man får, kort, mer, liksom. äh, äh, äh, man får lite mer Även man får lite mer variation på korten Om man köper mm. Rumble in Riley Bara för att man har en till då kategori, de här guldkorten mm. eh, Ja, alltså Vad kostar det? Runt femhundringen På då SF-bokhandeln mm. i Stockholm Så yes. att det är väl ungefär där det ligger Och annars så har man det inte någon lokal affär Så får man väl Beställa från USA, vilket jag kan tänka mig blir, Skulle bli lite jobbigt ja, man kan Jobbig beställa, frakt på den Jag tror man kan beställa det från Kan man inte beställa på postorder på SF Bokannens hemsida mm. Jo, det borde gå bra mm. Så det går nog att lösa Men mm. ja, coolt spel, två, två tummar upp Och 16 tentakler um, <laughs> Jag tycker vi tar en, en kort paus ändå mm. Kommer tillbaka och prata lite igen Om The Old Republic Men uh, ja, så, gå och köpa Penericade så länge så kommer vi tillbaka Alltså och det var vi tillbaka från pausen Och tillbaka är vi också i galaxen långt långt borta för länge länge sedan. Ja. Um, hur kommer vi tillbaka in i Old Republic? Vår vän Nick snubblade in I The Elder Public Och Jag har varit lite sugen när han har pratat om det Men ändå tänkte att nu är på lite med Neverwinter Men sen så Sen satt jag och tittade lite medan han spelade Vilket var väldigt så här: oh, Ja just det, det, där var ju kul Och sen, sen lanade vi lite Typ vi, Du och jag spelade i alla fall i samma rum så mm. vi, vi körde lite Ja, lite heroics och så Någon flashpoint med, med Nick och hans vän Yes och det var ju rätt kul alltså Det var väldigt kul Det känns som att det nästan var roligare än Neverwinter, även om vi kommer in lite mer på det Men det, det kändes mm. som att det var mer givande på något sätt Att det hände mer roliga saker Ja, det är ju det här Man fick gå tillbaka till sin story Och alla jag vet inte, allt story känns lite mer givande Allt röstskådespeleri är lite bättre <laughs> Ja, för det, vi har ju nämnt det här förut När vi pratat om eh, svotor. Jag, jag misstänker att om du går tillbaka och kollar i arkivet Kommer du kunna se en del svotor inspirerade namn på avsnitt Jag vill minnas att jag mötte en jädda i öknen en gång ja. eh, Och så eh, och eh, alltså Det du nämner Vi, vi kan här, packa upp lite av begreppen här Du sa heroic Mm. Vilket helt enkelt bara är sotorsnack för En quest där du ska vara mer än en Precis, det mm. är Det behöver inte alltid vara en instans nej. Det kan vara ute i världen bara mm. Är det inte nästan, nästan Ja, nej, nej jag, jag tänkte nästan alltid Men så kommer jag på att instanserna här är ganska de är, ja, Man de är, mycket, tur, de, liksom. är, de är mycket mer smooth än i mm. uh, No, inte så det var därför jag tänkte att de är aldrig det Men nej, du har rätt, ibland är det ju Eh, instanser i det här spelet ser ut som att alltså, Om du inte kan gå in på en instans Så är det en stor röd hit, så här, kraftfält framför mm. Och då vet du liksom att Ja, ah, men om jag uppfyller kraven kan jag gå in där Precis. Eh, annars är den grön och då kan du kliva in Eller så är den inte typ lila och då är det din grupp Precis eh, Så so en heroic är en quest som du gör tillsammans med folk ja. Två eller fyra Två eller fyra mm. Flashpoint är då instansen Alltså det som jag skulle En dungeon Ja, ah, en dungeon, precis, exakt eh, Där det då är lite mer så här, Fokuserat Oftast än så länge så har jag bara stött på flashpoint i att man åker upp till sin eh, respektive faktionsflotta mm. Så imperial flit i det här fallet Så får ett uppdrag av någon hö högre upp i kedjan mm. Och så får du åka undersöka någonting yep. eller, eller bli eskorterad av någon skepp och bli anfallnad av någonting mm. och, så, och så springer du runt, då är det fyra stycken igen tror jag eh, Det beror på vilken level man är antagligen Jag misstänker att de på höger level kommer vara flera Jag tror att fyra är största gruppen man kan vara Okej okay, men då sa Coolt. Så man är i alla fall i grupp här igen Och då springer man igenom men lite mer tajtare lite mer... En gång spelade vi igen på två ja. Och då var det väldigt mycket prat Väldigt mycket story Väldigt mm. mycket val man fick göra Väldigt mycket boss, bossar och missa tydligen. Ja, ähm. äh, när man kollar på chimetlistan så här efterhand. Mm. Äh, när vi spelade fyra nu så var det lite mindre fokus på story, lite mer fokus på att överleva taktiskt. Ja. Lite mer fokus på att ibland inte överleva. Ja. <laughs> äh, jag känner att våra kamrater som vi spelade med hade kanske spelat lite för mycket. Inte heroics, men bara ut i världen tillsammans När man kan springa yeah. runt och göra lite vad man vill sådär. Man överlever ju oftast Om man springer, framförallt om man är en klass som kan hela Och man är två stycken så, så går det ju rätt bra om man har sin companion och allting yes. Här blev det lite De gick åt varsitt håll Och sen så efter, när de är på dö så skrev de hil i eh, chatten <laughs> ja, det, Men, men trots, trots detta Och trots... Eh, jag ska, jag ska inte säga att det var dålig läsförståelse men, men, men när det står Gå inte hit med röda blinkande bokstäver <här> <här> Och jag, <här> kamrater ändå gör det Då kan man inte göra så mycket annat Än att bara, bara säga ah, okay, då, då vet Vi väntar på att ni springer <här> tillbaka <här> Det är okej okay. uh, uh, Så det var heroics, det var flashpoints Var det något mer begrepp du tog upp där som var Nej, då tror jag vi <här> Jag tror vi är där. upp till spida allting här. Sen, sen var också det du nämnde var Storen och, och mm. vad är skillnaden då Mellan typ Andras, andra Jag ska säga, andra men framförallt är ja, emun. Um, här har du alltid din personliga story, visserligen, mm. så här, som håller dig engagerad och så. Men hela världen känns eh, Engagerande på något sätt. Så här, de har inte bara den här alltså questtexten. Det är inte mm. bara så här, ah, men det här och det här är inte. Utan det är lite konversationer, du får prata med allihopa, mm. du får välja vad du ska säga. Ibland får du göra eh, liksom. Eh, Light och dark side val men det behöver inte ens vara det utan du bara väljer vad du vill säga hur du vill reagera och på så sätt så byggs liksom en karaktär upp så här. Mm. Du kan vara väldigt du kan vara väldigt nobel eller så kan du vara väldigt så här ah, men ge mig pengarna bara. Det, det, okay. det ger en liten så här, unik känsla. Och okay. man är ju medveten om det speciellt om man har spelat eh, kanske ett par karaktärer och gjort samma grej så att det är väldigt så här, det är väldigt egentligen väldigt, väldigt så här, billigt. Egentligen så ger mm. inte Egentligen blir det inte så stor skillnad på någonting mm. man gör Egentligen inte Men det blir tillräckligt stor skillnad för att man ska märka det Och framförallt när man är inne i det mm. Så blir det liksom väldigt mycket så där att ah, men nu pratar min karaktär Med en röst, med en ja. skådespelare Som oftast är, jag har inte stött på någon som jag hatar Av, av den röstskåd som man har De är ganska. Till, till exempel är Eh, om man är en male Jedi Jag tror att de heter Guardian, fighter Jedi-klassen mm. Så har man David Hater Som är, liksom en, en, är känd mycket bra röstgådis mm -hmm. eh, Han har eh, Om du någonsin har spelat ett EA Sports-spel Så han säger EA Sports It's in the game uh -huh. Och han har också mm, Solid Snake från att solid och så. Uh -huh. så jag menar, det, det är liksom en cool kille mm. eh, Och som, som du säger Man får en karaktär av att det som i alla Bioware-spel typ Är det Bioware mycket det är det, ja, det är Så man får liksom ett, två, tre mm. Så brukar det vara, oftast är det så enkelt Att det är något så här lite mer snarkig, lite mer mindre snarkig Och mm. något lite mer neutralt mm. eh, Och ibland så är det Alltså ondskefullt likt och eh, lite mer neutralt ja. Och eh, om du är på liksom, Imperius sida så är det oftast lite mer flavor Alltså att man alltid är lite mer snarky, snarare. Ja, man är men... alltid lite snarkig liksom, Men man kan vara snarkig neutral, snarkig god eller snarkig ont typ. mm, Precis, och man kan faktiskt också spela en ganska nobel eh, ond snubbe, mm. även om när man är till exempel Sith, alltså liksom Sith Sith, alltså mm. the dark side of the force mm. Så jag har exempel en som har ganska mycket lightside points, vilket jag, jag, jag blir intresserad av att se vad som händer liksom, senare mm. i storyn med det ja, för jag, Min Imperial att spela nu min bounty hunter är ju hon är, hon är väldigt god, hon har bara lightside points, men mm. det känns ändå som att en bounty hunter är öppen för att liksom spela så. Det känns Ja men det är mycket så här. Nej men jag dödar inte när jag låter dem fly till en annan del av universum. Och igen då för att bara köra lite kontrast mellan typ spel, alltså andra spel och, och framförallt just nu i mitt huvud Neverwinter. Ja. I Neverwinter så, så består rasgo spelarna i att man kommer fram till dem och säger the high adventure och sen så är det lite så här text man kan välja mellan. Ja. Och det är inget fel på det, men när man jämför med Och det är så här, ibland kan man välja text ja. ibland och ofta ser det Ja, ah, okej. Okay trycker på den. Liksom. Exakt. Exactly. Um, liksom, det är egentligen inget fel på det, men när man jämför det och man jämför också alltså, båda är ju free to play. Mm. Och båda har liksom en öppen ja, inte en öppen värld, men båda har en värld liksom. Världen känns så mycket öppnare nu också i Sotor. Ja. Uh, och sen liksom enormt till och från. Eh uh, alla zoner är ju lite så här, det är en zon och så finns det som tunnlar utgrävt så mm. är det som sedan sen öppnar upp sig i grottor som går till tunnlar. Det är lite så här allting det, det är liksom den känslan jag får det är väldigt mycket väggar överallt så här, nej här får du inte gå eller här mm. får du inte gå. Och jag gillar det när jag var inne i det liksom, och, och jag gillar fortfarande fighting systemet i Neverwinter. Ja, det är kul. Men världen är ganska alltså det, det som får mig att stanna kvar i Neverwinter eh, även om jag är inte så kvar just nu är ju just låren. Mm. och så. Men eh, i Svotor så har jag både låren och att det är kul att vara överallt, kul att upptäcka det. Eh, jag, jag känner ju så här att jag har inte varit så inne på att en till Karaktär i Neverwinter för jag känner att Det kommer vara för likt mm. Jag kommer att tycka att det är tråkigt ja. Men att det är svårt och sånt som att ja, men Jag kan göra om det här, det är kul ja, just det. Och då har du både, både liksom alltså, Dels kan du spela en helt annan Faktion ja. äh, Imperial eller Republic mm. eller, Och, och liksom inom varje dom så finns det ju sex, eller, ja, Tre stycken, nej sex inklasser Fyra fyra klasser, tack så mycket mm. jag, jag, jag, jag, för att försöka liksom räkna in ja, Så kan man vara kille och också det är, I och för sig så ändrar det vilket skåd man har Och, så, men, eh, ja, och sen så där. kan man välja Om man är god eller ond så kan man få olika slut På sina och så där. Det finns jättemycket olika precis, precis. Och, eh, all, ja, precis Varje klass har ju Sin egen personliga quest mm. Som är liksom så pass olik Att det är värt att spela igenom Kanske inte spela igenom allihopa Men att, mm. åtminstone spela igenom någon till så här, liksom Upp till Uh, upp till uh, i alla fall se vad som händer, liksom se, mm. se vad man gillar. Just nu har jag kommit till level 41 med min Sith uh, sister. Yes. Uh, och uh, den står liksom fortfarande engagerande och väldigt så här. Uh, krig har blir ut i galaxen. Mm. Uh, jag har fått så uh, för mycket makt och måste nu bota mig själv lite grann. <laughs> Samtidigt som jag uh, pöcker upp companion efter companion vilket också är en sak. Mm. Som är liksom, som gör så att man gillar att spela Spelet, för varje karaktär har Eller varje klass har olika companions ja, Som har personlighet som man kan bygga Relationer med, In Exakt. inte Neverwinter Companions som bara nej, nej, verkligen inte. är Mannekinger, <laughs> och alla bor på en skepp Som också ja. är en grej man har <laughs> Som är ens liksom egen en lilla så här, home away from home Även om mm. det är eh, inte spännande Där inne, men man kan eh, Till slut med tillräckligt mycket så här, Legacy points kan man köpa typ, så här, En Android som man kan sälja där inne Och så mm. <laughs> eh, jag gillar helt enkelt, jag gillar världen, jag gillar vem man är i världen, jag gillar att man får påverka världen i alla mm. fall på något sätt. Det verkar som att man får göra det. Och det känns som att även om det är ett alltså att man kan vara, liksom, prenumerera vara subscriber, mm. så, så känns det inte så hemskt och inte vara det. Visserligen så får man mindre XP och det talar för mm. level och allt sånt där. Och det är lite saker man inte kan välja så här, som, som, som rewards och så. Men det är fortfarande inte så illa att man känner att de oh, nya måste betala pengar. Um, och sen finns, det sen finns det ju liksom små mikrotransaktioner. Man kan göra typ att ah, men om du köper den här, den här, det här paketet med typ att kunna visa din titel och ha en tillskickbar så kostar det inte det jättemycket och så har du det och då är det preferred status eller någonting. Mm. Och får om, man har ju, om man har gjort något köp i deras kartellköp så är man preferred player. Mm. Och det, det, det, har, det har stannat alltså kvar så länge jag spelat spelet. Ja, uh, det, för det försvinner att, inte. Nej, det är Permanent. Och, och prefer innebär att du kan ha fler tror jag, slots, mm. uh, Alltså du kan göra fler karaktärer. Istället mm. för istället för fyra blir det sex, eller, eller tre så blir det sex, eller det är något sånt, eller två mm. så blir det sex. Det, det kanske var så illa till och med. Mm. Uh, och lite sån, alltså, mm. Du så, kan ha alla dina sån här action bars och Yes, kanske. Och du kan röra dig snabbare när det inte är strid. Mm, just det. <laughs> uh, vilket är lite skärmigt. Mm. Uh, det man liksom förlorar på att inte vara. Uh, det man. Uh, hum, hum, hum, hum. God, eh, kära lyssnare Jag har, jag har ändrat min eh, Vibrationssignal på min iPhone Och trodde att jag Kanske fått en hjärtinfarkt eller någonting Men det var, det var, det var bara min telefon som, som vibrerade Väldigt konstigt i min ficka eh, Ringfara, jag är, jag är här eh, <laughs> <laughs> Jag, jag pratade om någonting du min Jag pratade um, om någonting eh, Preferred status Ja, Just det, det som händer är att man Till exempel eh, man kan låsa upp sin Speeder Som är alltså ens mount ja. Och det får man göra kanske fem levelar senare Eller 10 levla senare istället ja, Jag tror att man kan få den på level 15 Eller något sånt där, underbart Om man är subscriber Ja Och så får man den på level 25 annars ja, jag tror Och det. jag kan säga att det har inte stört mig alls i spelet Nej. Jag har haft lite problem ibland de gånger där jag till exempel har varit någonstans och så har jag glömt ett quest och så ska jag dit. Igår så var jag inte så effektiv i min mm. när jag så jag kom till Jag till istället fyra gånger alltså till fots fram och tillbaka så här, ja. till andra sidan kartan och då var det så här när någon kom förbi med sin speeder så var jag lite så här ja... Ah. Nej, man kanske skulle ge dem lite pengar <laughs> Jag måste säga att som att min, min dator, min gamla PC är liksom. Den, den sjunger liksom sista, värld här nu. Typ. Mm. Så vissa saker gillar inte att jag göra. Till exempel. <laughs> en anledning till att jag faktiskt slutade spela spelet så mycket som jag gjorde var för att för mig är så jobbigt att gå mellan typ så här. Okej, okay. när man är inne i sin story, ibland är det typ så här: okej, okay, gå upp till ditt skepp mm. och gör någonting. Sen åker du till planeten och gör någonting. Mm. Sen åker du tillbaka till någonstans. Och, och göra någonting Och när, när man åker mellan de här stora alltså större, liksom, När man åker mellan, mellan planeter Och bara liksom åker från mellanplanet till sitt skepp mm. För mig innebär ibland laddat på typ 7 minuter 7, 8, 9, 10 minuter eh, Vilket ju jag vet beror på att min dator är liksom, ah, Det är ja. väldigt mycket som ska laddas mellan När man kommer till nya ställen och så, mm. eh, så Men det är, i, man blir frustrerad i längden liksom Exakt, men dem. i och med detta har jag blivit väldigt bra På liksom att planera liksom att, ah, men Då är jag klar med allting, sen går jag ner på planeten mm. Sen gör jag alla quests och sen om jag inte orkar gå tillbaka hela vägen, då, då använder jag min quick travel att man kan göra en gång i timmen. <laughs> är det, är det inte, får man göra en gång i timmen. Jag har två timmar tror jag, nu. Uh, är det inte på preferred en gång i timmen? Är det, är det två timmar? Men oavsett mm. uh, så, så, så, så kan man liksom <laughs> spela lite igen Och sen den har ju en sån här cooldown som, som, som försvinner med man är utlagad också. Ja. Uh, om du har din lilla, lilla stim, alltså typ här om man har XP-boost så tror jag att den stannar kvar Eller mm. liksom, den, den tickar bara iväg medan du, bor, alltså, medan du är inne och spelar yep. Så jag menar, man kan vara lite smart, man kan lägga upp det här lite och så kan man försvinna mm. <laughs> Jag gillar helt enkelt Ja, precis mm. uh, Och jag menar inte att man behöver liksom, ja men då tänker jag, tänker jag vänta på det Och sen kan jag in och spela ja, nej, nej, Jag menar liksom, sen nästa dag när man kommer in så är allt alltid lugnt igen Ja <laughs> Så jag helt enkelt valt mig en det men ja, ah, jo, jag kan tänka mig till exempel på Hoth som är gigantisk mm. om, jag, om man hade glömt någon quest då Så skulle man ju inte gilla att åka mellan det Nej eh, det, det gäller att vara lite uppmärksamma Och ah. plocka saker och göra dem i ordning Jag hade till exempel råkat ta bort Min klass quest från Questtrackingen ah. För att spara plats för just någon det. annan quest Och då var det ju så att när jag var klar med allt annat Så nej, nej, men då hade jag kvar den Och springa till fyra olika ställen redan varit mm. Och så få några nya grejer och sådär mm. Ja ah, det är frustrerande, det kan jag förstå mm. eh, Men ja eh, Oftast Även om jag har stött på några sådana ställen nu Men oftast så kan man typ Undvika strider i det här spelet ah, de Ganska bra Saker står rätt långt ifrån ah. varandra Så man kan springa emellan dem Exakt. Om man liksom, av, liksom bedömer avståndet mm. rätt vilket, vilket jag gör även nu När jag inte spelar healer Jag springer mellan allting för att ah, Jag brukar göra det bara alltså Framförallt när jag behöver röra på mig mm. Jag mötte ett ställe som var den mest frustrerande kurvan i, alltså i, i galaxen mm. För det var typ så här Oftast när man spelar en Alltså när man går in på en in instans mm. Och då har man någonting då är det dött uh, När man är inte är på en instans så kommer det tillbaka yep. Så det var en kurva framför en instans <laughs> uh, Man gick ner i en tunnel Så liksom svänger man typ vänster, höger, vänster och något sånt. Det var en liten mm. zigzag ner det Nere så här i en tunnel typ Och där var det, dels var det en patrull så här, Alltså om fyra vanliga liksom Och den är okej okay. mm. och, och så var det en till sån Eh, liksom i andra, andra delen av Chicago kurvan liksom. så det var liksom siksakigt sätt var det en filthon <laughs> där. Och det är ingen fara. Det är var två grupper liksom. De är två grupper med som så, så att Att man hinner rädda en och kan gå den andra. Mm. Mellan dessa så fanns det en sån här du vet lite silverig som alltid har du vet, de, de, de är lite coolare. Ah. De har alltid typ en kompis som är lite liksom enkel. Så mm. det är ingen fara. Eh, mellan okay, så mellan första gruppen okay, så har vi första gruppen sen har vi en silverig sen hade vi en guldig. Mm. Alltså typ så en mega hyper boss. Eh, som är helt, de, de är liksom De är alltid ensamma, ja, de är alltid ensamma Och, och de, en del av dem är riktigt vassa ja. eh, Mellan de tre grupperna Så gick det en sån här silvrig patrull <här> Och eh, sen gick det en till så, en, en till patrull oh, no. mellan, Så det var liksom två stycken lätta grupper Med två stycken silvriga Med en silvrig som, två silvriga som patrullerade oh, no. Och en gillen emellan Och det var inte en instans Så de responade väldigt snabbt oh. eh, <här> Så man lyckas få ner dem. Mm. Men då, om, det gäller liksom att ingen har gått förbi där. <laughs> för man tror att man är säker. Sen poppar upp någon <laughs> som någon annan spelade dödade för fem minuter sedan. Mm. Så det var väldigt frustrerande kurva där Och Där dog jag faktiskt ett par gånger. På grund av liksom att jag, jag har det här. Sen var ju den kille kommer upp. Oh, och sen så patulerar en silver in i oh, <laughs> och det är så här. Jag kan ta varje enskild grupp. Och jag kan ta två grupper. Men inte tre. <laughs> nej. <laughs> så ja, det blir lite frustrerande. Men det är levande värld Och Det får man ta. Mm. Ja. Och. Um, Uh, vad tänkte jag säga mera Det är lite mer det jag misstänker är lite mer standard för MMO -n. Istället för att det då är som i uh, No Winter mm. Att man åker till en instans och så går man igenom de här grottorna som du säger ah. Så är man på en gigantisk värld Och liksom går mellan olika så här, Man kommer till ett område och så är man lite köst där mm. Och, i, och, i, och i, det, i det området kan man gå in i grottor mm. Man kan vara ute i världen Och typ så här plantera typ så här Lägga ut en signal här Så alltså, att någon kan göra någonting Eller typ yeah. samla björnrumpor mm. uh, Sen så när man är klar med det, då, man till, då går man till nästa område Och när man går till nästa område, då har man låst upp en quick travel Så man kan åka mellan dem med sin lilla speederservice yep. Och så gör man det fyra, fem gånger Och sen är man klar med planeten typ Ja, det är de här quest hubs liksom. ja. eh, Som ett beprövat koncept Och det, det är bra liksom så här, om Man gör, man mm. gör dem liksom några i taget Och eh, allt det här liksom Den här variationen med typ så här Variationen med planeter, variationen med en story Variationen mm. mellan Alltså även, det blir liksom värt på något sätt Att köra de här Samla Björn på requesten mm. äh, När man ändå får liksom Spela ut dem så att säga ja. Det får de med att tänka på äh, Det här liksom med Att det ska vara kul För att inte var en race till levelcappen Bara för att komma till levelcappen Sen så har vi inte gjort någonting där Nej äh, Medan äh, Sotor tycker jag Känns liksom kul Alla delar ja. Till och med då att liksom springa runt Och så här samla rum på det nu, mm. vad man nu gör blir kul för att man, det, det är en kul resa Ja, för det, för det går ju mot alltså Trenden i MMO nu är ju lite Att så här alla vill bara komma till level cap för att man ska, Och allt fokus ska ligga där mm. På att man bara vill Vill raid eller vad det nu liksom finns Så folk, folk kommer liksom till capen på en dag Och bara, vad ska jag göra nu för någonting Medan jag gillar att levla. Jag, jag, tycker, tyckte om, jag har tyckt om när WoW har försökt göra Leveling så roligt De har försökt lägga till massa gimmicks och grejer Bara för att det ska vara kul att göra Och här, liksom, det funkar här För att de har lagt så mycket story runt levelingen mm. Så att de, de, de har lyckats bra För jag känner att ja, någon gång kommer jag väldigt till Cap liksom, Men det är inte jag vet ju att när jag väl kommer dit Så kommer jag bara att stå där och så här, För att jag är inte sånt som kommer att börja Göra hardcore dungeons stakes eller så Nej för att det i alla fall, typ så här, Det känns som att det man kan göra på höglevel typ, Antagligen sådana här jättestora dungeons Och så kan man göra sådana flashpoints uh, Eller köra mot andra spelare Och om man köra mot andra mm. spelare måste man ge sig in ett helt annat spel Ja och då <laughs> är det ett spel clear. som man inte har övat på På femtilevlar Ja eller men exakt, bara... exakt. Uh, Vad händer i din story just nu med din bounty hunter? Min bounty hunter är ute på The Great Hunt Du har kommit till The Great Hunt, eller? Ja, hon är ute på det nu Vi, Den senaste planeten jag var på så var det att jag skulle Jag och en annan hunter hade ett gemensamt mål mm. Så jag behövde döda målet och den andra huntern mm -hmm. Så det, det gjorde jag klart igår Och nu ska jag vidare till nästa Och gör samma sak, eller? Precis Intressant. Är det liksom engagerande även om det lät lite enformigt? <laughs> um, det är engagerande. Jag, jag tänkte lite först för ja, vad är det här för tråkigt? Men eh, jag har en typ, jag vet inte, handler som du sa, hon som är väldigt, väldigt pepparolig att lyssna på. Hon låter så säga sydstatsdialekt. Mm -hmm. eh, sen har jag min då, kompanion. Vi gör det här för en, en gemensam vän, typ som blev dödad. Så det är därför vi ska vinna The Great Hunt. Intressant. Mm. Coolt. Um... Vad spelar du mer? i det någon annan quest du är sugen på att uh, din egen personliga story. Du håller på att rädda din Jedi, eller alla Jedi mästare i hela världen. Ja, uh, jo, precis. Nu min Jedi Kanslar <laughs> Sage uh, hon, hon, ska, hon ska åka runt och uh, ja, skydda alla masters mot någon sorts uh, pest. Mm. Och varje gång hon skyddar någon så blir hon lite svagare Eller, eller något sånt där Just det. Jag, det är ju min, det är min Jedi Sage som är lite av en psykopat mm, det Hon går mellan att vara Väldigt pragmatisk och, väldigt, och lite psykopat. Jag tror att som karaktär är hon nog mer pragmatisk än jag. Jag tycker väldigt mycket om att göra de här onda valen. Mm. Eh, när vi körde vår flashpoint nu så fick jag lite av en repris från den gången vi körde när, eh, när vi var fyra stycken och tre av er valde att ah, vi ska rädda medlemmar. Vi ska rädda folk på det här skeppet. Eller typ snarare att det segrar dem skonsamt. Ja, men precis. Det så här, ja, men vi gör det inte så hemskt. Typ. Mm. Och sen så, sen så när chatten bryter ut i. Vem valde det där och jag var det? var jag. Det är avgörande med slumpens där. Om man naturligt tur så får man ett högt tärningskast typ. mm. Och då är det du som styr din konversation. hur konversationen går. Precis. Och nu du alla... bara där, lite kill everything. Ja, precis. Och alla andra säger 100 Lightside, jag säger 100 Darkside. Och eh, det har varit fint att båda gångerna jag gjort det i en flashpoint så har det blivit <här> lite, <här> lite ont. <sådär. här> eh, och det, jag gillar det. Jag gillar att spela så. Mm. Hon är väldigt neutral just nu. Uh, vilket, ja, i alla fall, vilket tidigare var en väldigt dålig spelstil Har jag läst mm. <laughs> Att man fick typ ingenting coolt Om man inte var light eller dark ja. Men nu så på senare tid Så har de, så har de gjort att man, man kan vara lite mer i mitten så här. Jag ska också bara säga till Att det är dåligt för själen och bete sig Som Sadrél gör <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Men det, det, det finns ingen spelmekanik för det <laughs> Nej uh, Vi lär ju spela vidare Tänker jag Skjort, mm. eh, du håller på med Kotor 2 också. Det är, vi får väl en rapport när du har nått de stora story-delarna där. Ja, jo, jag kände i morse jag är på väg mot Narsada i Svotor nu och ja. det är där jag har suttit fast i Kotor i några månader nu för Just att jag det. inte har hittat rätt grej. Och nu löste jag det idag. Snyggt, mycket bra jobbat. <laughs> uh, Ja, S Svotor är kul Och är en uppföljare till Svotor Som bygger på Dungeons Dragons-mekaniken ah. Så låt oss ha en paus Och snacka lite grann om Dungeons and Dragons Men ja, först så Efter den snygga övergången tar vi en paus Från Dungeons and Dragons är ett äh, typ romspel av något slag som man mm. sitter runt ett bord och spelar oftast på bord, alltså det i soffan ett par gånger en gång på golvet. De måste ha drastat av det var att vara Ion med Han skulle också sova över på sådana ställen. Det var rätt skönt. Mm. Mm. Men vad, vad är grejen med Dungeons and Dragons? <laughs> <går> oj, oj, oj, det här blev det här blev en stor fråga att mm. besvara så här, med mm. det, grejen med Dungeons and Dragons är att det är väldigt roligt. Man får vara lite kreativ leva ut lite igen um, ja slåss lite diskutera väldigt länge med sin spelledare i, i, i roll av någon annan och aldrig komma fram till någonting ja men det, det låter som en rätt bra sak, någon någons, eh, när jag när, när någon frågade vad rollspel var för någonting alltså, typ såhär, men, men, och sen när de var var man gjorde så, så sa personen, men, men varför gör man det här då och så tänkte jag, men jag vet inte, varför gör man någonting för? Allting är ju bara att sitta och vänta tills man dör ändå Så har man lite kul på vägen, tänker jag ja. Det är så här, varför läser man en bok? Varför ser man på film? Rollspel är en rätt bra grej Och var tiden med Medan man väntar på det. Ja, men exakt, det, men det är det jag tänker Ja, men varför gör man någonting för? Varför kan, vi, kan lika gärna göra det här istället? stället? Bara för att sitta och vänta Ja, <laughs> faktiskt um, Team spelar ju rollspel tillsammans um, mm. Så Effortcast döka upp också Uh, team Effort hette, hette era grupp <laughs> Inne ja. i radspelsvärlden uh, Tills då den försvann Efter en del av Och nu spelar ni som inte Team Effort <laughs> Ja. Um, och inte Team Effort Hänger ju i Underdark <laughs> Som är um, För det första är vi i samma värld som spelet Neverwinter utspelas i Vilket är mm. var också varför det är lite coolt att spela det mm. uh, det, det vill säga att Realms mm. Men vi är då i Underdark ja. Som är underjorden jorden. Uh, det finns helt enkelt en kontinent, en värld där under också Bara att den är lite jobbigare, lite tråkigare, lite hemskare mm. Än världen på ytan Eller det beror på vilket synsätt man har liksom. om, man, om man kommer där en och är nog Ytan lite så jobb också mm. Ja, mycket sol Precis <clears throat> Ni har Vad är det ni gör där nere? Vad är det ni gör precis just nu? Jag är lite osäker på vad vi gör nu. Ja, jag tänker också. Jag skulle precis sammanfatta det, Tänker jag. Men vad är det ni gör egentligen? Jag tror att just nu håller vi på jag efter en drake för att vi hänger med en karavan. Det känns lite som att vi inte har något kanske övergripande mål. Eller några av oss kanske har mål. Min karaktär har ju som mål att komma därifrån. Ja. Vilket jag ju förstår att han inte delar dem, bland annat sin dragkompis som ju gärna inte vill från lämna andra kanske för att det är så soligt där uppe. Ja, precis. Sen har jag också tänkt att så här. Sen har jag, tänkt, jag har tänkt olika tankar. Till exempel att ni skulle bry er om de här prisjägarna som är efter er. Att ni skulle bry er om de sista NPC:n som, som är försvunnen efter senaste mötet med dessa prisjägare. Mm. Men det är det. Att ni skulle bry er om. Diverse draw spirits som har tagit över Diverse kompisar i ert party mm. Men det är så många saker som ni helt enkelt bara Ja, ah, så går ni vidare <skratt> <skratt> Jag sitter också fundera funderar på vad det är ni gör för någonting <skratt> <skratt> <skratt> Även om jag är väldigt kul med att konsertera på det <skratt> Ja, det är det här Det är ju ofta Oftast är det ju Ofta nu har det varit jag och Stefan som har spelat här <skratt> ja. Och eh, vi, vi har ju väldigt mycket koll på situationen <skratt> Ofta och just, jag, vill, jag, jag tänker på de här, de här Drau-själarna Eller vad det nu är mm. Som då finns i Stefanis karaktär Katara, Drauen Jag tror att min karaktär Vid det här laget Känner att Katara är lite konstig ja, Hon mig. tillber en massa konstiga gudar Och demoner och sådär Och har ja. lite tatueringar Och så har hon något spöke i sig Hon säger massa konstiga saker Ibland så här, säger massa ja, ja. namn Uh, och jag tror att han är Lite rädd, lite avvaktande Och mm. tänker att ja, men, det där är hennes grej mm. uh -huh. mm. Nu på senare tid också så Vilket du vi berättade om det senast vi pratade Så har ju Sandra återkommit med en ny karaktär Efter uh. att hennes uh, klå blev eller, gjort i sten, I sten ja. <laughs> uh, Och den, då fick ni i alla fall något, något slags mål Ni är ju så sagt På väg mot Laodugur mm, Precis, uh, jag tror att Mitt delmål nu är det att jag har blivit Kompisar med några duärgar Och mm. känner att ja, men, det vore väl kul att Kolla vad de gör hemma hos okay. sig <laughs> Plus att en av dem Har varit på ytan så att jag tänker Att han lite dom, har och lite eller? info och sådär. <laughs> ja För jag har tänkt så här som spelledare mm. På exakt vad det är vi gör här nere Och jag har ju en del såhär story Och ni har träffat en litch också nu som är också lite Såhär skulle kunna vara en boss om ett tag Men behöver inte vara <laughs> Nej och som hade lite information gällande oss Som han inte ville ge oss och lite sådär Mm, mm. Jag menar, jag, jag vet inte Vad vi som grupp har för, för, för ambitioner Och därför så tänker jag hela tiden Utifrån min karaktär ja. Och jag menar Vad jag vet, så här så, så är ju till exempel Min karaktärs gamla ägare ja. vid liv. Ja. Han, han väl inte riktigt vet om än Just det Och jag pushar ju lite hela tiden För att vi kanske ska... Ja, komma, komma närmare det och se vad som händer där Jag förstår att det är, så här, det är väl lite svårt Med drawer och grejer och sånt där Så jag tänker att eh, vi får väl avvakta Tills vi kanske är lite högre level och så Men jag ser fram emot lite Intriger också då med, med Stefanis drawer Ja, precis ja, jag, För jag sitter där och när jag tänker på Okej, okay, vad ska jag hända nästa gång så jag, jag, jag brukar nu vara, jag har tagit en väldigt såhär Jag planerar bara nästa omgång det mm. <laughs> um, här. Så jag tror att nästa gång kommer vi nog försöka prata om vad det är ni gör. Det är nog en bra idé efter? För kanske, det känns som att Kanske förhöra folk om vad, vad är det är de vill. <laughs> ja, för det känns som att det. Är, um... Nej, ni är, ni är inte blir intresserade av någonting som jag har lagt ut så här till er. Uh. Så, så det är ju alltid kul att se så här vad, vad ni vill göra. Är ni, är ni trötta på andra Vill ni komma därifrån? Eller vill ni komma djupare in andra Eller vill ni. Dra ifrån, sannolättsi Eller vill ni utforska det ännu mer med ett skepp Eller inte, eller gillar ni karavanen Vill ni ta över den <laughs> eh, Ja, det ja Jag är intresserad helt enkelt <laughs> mm. ju, blir, <clears throat> Om vi tänker som skeppet, det, det gick ju sönder mm. eh, Karavanen nu Ja, då det, delar av den är borta, vi ska hitta någon sorts strake. Som har vi... kidnappat en av karavanledarna. Precis. Mm. Jag tror att problemet lite har varit också att vi, vi, har, vi har stött på lite väggar. Ja. Och när vi har stött på väggarna så har vi lite vänt om ja, och lämnat ja. om eh, trådarna. Det har väl mycket att göra med att vi kanske är, har varit två ofta. Ja, men det har, stämmer. har inte haft så här jättemycket att säga till om när vi har kommit till någonting där jag är så här, ah, vi, visserligen drog vi efter en drake två stycken Men mm. jag tror att det var lite för att jag kände att, Nej men nu ska vi fan göra någonting <laughs> <laughs> Nu kan vi inte bara vända tillbaka här uh, och, och så, um, så att, för, för risken är väl lite att Annars att man bara så här vandrar runt i Underdark som du säger så har vi ju lite så här Prisjägare efter oss Men de, de hade vi ju inte ens tänkt på från början Så att jag tror att vi har gått tillbaka till att tänka Att ingen är efter oss <laughs> Ja för ni överlevde ju senast ja, ja men nu är det ju lugnt Nu, nu skickar de säkert inga fler Det som hände då var att ni tappade bort er kompis Bradley, hamnade hos en massa orker för att det slut hamna i Dark Sun Ja, ah, alltså det var ju lite jobbigt <laughs> um, Så nästa gång är det säkert lugnt ah, men, ah, Det kan inte bli värre jag, jag tänker att min karaktär skulle nog tänka, ja ah, men Dark Sun, det var, det var varmt och fint, det var sandigt uh, Visserligen jobbet med magin och sådär Ja <laughs> ah, men precis Alltså det, det kommer helt klart bli Intressant runda, nästa gång så vi också en del eh, Spelare igen Ja eh, Nog för att ta ner en drake i alla fall mm, eh. Som vi hittar den så Senast nörden var... i en Hydra tror jag. Ja, det gjorde vi. Så det, var det, var den, det var då vi fick massa eldresistens mm. och, och då, det var lite tråkigt. tråkigt för mig, men vi är, som, som tidigare nämnt i podcasten så var det väl kul för er, tror jag antar jag. Ja. Vem bryr sig? Ja. ja, men helt enkelt på söndagsmännen och vi kommer med en rapport nästa avsnitt helt enkelt. Så, så vänta med spänning skulle jag vilja säga. Mm. Som avslutande ord för podcasten. Ja. Så ska vi väl nämna vår kompis Maki mm. Vem är det? Maki är killen som kom trea i Strip Search Och vi pratade lite om honom förut För att vi, vi tyckte att eh, han kanske inte riktigt eh, Han fick en närlig chans Men det känd, när han var med i finalen så kändes det lite som att han var uträknad från början Precis eh, Och så vi tyckte lite synd om Maki eh, Det vi har fått reda på nu i alla fall Att han har, han har också startat en kickstarter Precis mm -hmm. som Abby som kom två yes. Och han, han nådde sitt mål Efter sex timmar yep, mycket bra Så det har gått bra för honom Han har, han har väldigt roliga ja, man, får, man får rätt roliga saker Om man backar honom med lite så här extra pengar ja. eh, Bland annat så kan han hjälpa en att skriva ett ett brev till den man vill göra slut med Den man gör slut med får även massa prylar från hans här lista med, ja, nice. med saker och sådär ja. Man kan även få relationsråd av honom per, per Skype eller liknande ja, perfekt. Och allt det här bygger på det faktum att Mark blev dumpad precis innan han kom till stripsearch och var, var lite bitter det Han resten. var lite bitter igen. Men, men, men han, han, han har gjort en här ju en bra grej ja. <laughs> uh, och det här är, är ju ändå det trevliga med uh, just uh, att det var webcomics och inte typ uh, mästerkock. Precis att, att uh, man kan även följa om, dem. Ja precis, man kan följa dem och man kan liksom lita på det här med webcomics och också det här cult of personality sådär, mm. att, <laughs> Det blir helt enkelt att man följer själva skaparen, inte bara själva strippen. Liksom. Det är inte så när man läser i tidningen och man inte riktigt vet vem det är som skriver saker och ting. Nej. Utan Här är det väldigt mycket att det kan finnas en personlighet bakom som också, ja. i och med att det är internet, kan man vara väldigt... Man kan ha samröre med denna människa på ett annat sätt medel Än mer en <laughs> Och eh, att komma trea då på Och få väldigt mycket exposure under de här liksom, månaderna Som programmet gick ja. Gjorde ju att han byggde upp en ganska bra cultist personality Han hade ju redan en webcomic tror jag ja. så, så liksom Den publiken möter den nya publiken på Twitter och Kickstarter och boom Och så. Ja, ja. sin alltså, tandlar och hej, hej Exakt exactly. Så bra jobbat att Maki Vi är ledsna att vi var lite så här Lite nedlåtande kanske, jag vet inte Men det kändes som när man kollade på det, att det var lite så här... Ja, det var inte meningen Det var bara det att man, det kändes så Jag vet inte, jag kände alltså, Jag är som en ledsen åhandsvägnare Ja, men det. precis Det var liksom, jag tyckte att Jag vet inte, det, var, det var tråkigt att han hamnade i den situationen typ. Ja. Men det är Buddy. Ja, men You'll make it Vad fick han typ såhär, 100 000 Eller 100, ja, 90 000 eller någonting ja, något sånt där. På 6 ja, timmar det kan sig jag, jag tror att det kommer gå bra för honom ja, jo, Med dessa bittra ord Säger vi som alltid då. Fuck you, Maki Nej, inte fuck you, Maki